Вузлик непомітний на твоїх кучерях може, згодиться. Враз рівна о встала. Прощавай, тебе чекає твій друг. Волин стрибнув воду, вигнувшись у повітрі пружною дугою, і за мить був на березі. Перелесник сидів на колоді. Це місце до Волин зустрічався із Левою, доки перелесник не вказав їм на ту хатинку. Волин відзначив, це не самохідь, коли сідав поруч зі своїм другом. Підлітки й діти ніколи не знають вимірів власної сили, тому чинять і подвиг, і злочин, не усвідомлюючи сенсу власних вчинків. «Ти чого?» – спитав Волин. «Так, просто міркую. Знаєш, мені треба щось сказати. І, з одного боку, нема чого сказати тобі сьогодні. Просто прилетів попрощатися. Чому так?» – здивувався Волин. «З яких цепір тобі нема про що зі мною розмовляти? З тих пір, відколи ти, алець прокинувшись, думаєш про неї, як от зараз» не встиг ще зі мною привітатися, вже згадав, що ви тут зустрічалися. А далі вже вся наша розмова порожня. З тобою загалом ніби можна розмовляти, але ти живеш у її вимірі. Це нудно для іншого. Це лише для тебе. Тому я тікаю, але зачекай. Ти сам не вилазиш із дівочих подушок, зваблюєш молодиць. Що ж ти мені маєш на зле? Я? Волине, Друже, я ніколи. А це означає завжди не втрачав голови. Волини. лише коли був людиною, сталося але аж так, що я опинився, бачиш, де і ким. Але потім, чи ти можеш уявити прив'язаний вітер? Моє кохання правдиве, гаряче. Ніхто так не любить, як я. Але я зникаю, розчиняюсь і разом зі мною пристрасть. Я веду її, не вона мене. От і все. А чому ти прощаєшся? Бо ти подумки, вже йдеш до неї. А зараз полудень, ти поспішаєш на обід. Мені тебе шкода, бо чому раптом шкода? Чому мене всі жаліють? Бо всі знають те, чого не знаєш ти. Люди приносять біду, кохання спалює. Ти йдеш у небезпеку. А тебе люблять, тому жаліють. Я тебе теж люблю, тому і шкода. Прощавай! Перелесник останні слова вимовив уже у повітрі і з. Не озираючись більше за хмар. А Волинові стало сумно. Він устав і поволі подався в напрямку до хатинки, перевдягся у найкращу святкову одежу і з цієї скрині, які ніби саме для нього наготовано було різного хлоп'ячого вбрання, яке йому пасувало і було якраз до міри. Прибравшись, пішов у село. Настрій в нього швидко покращив. Як тільки він уявив собі радісне обличчя Леї, запрошення її батьків, аби він сідав до столу, менших дітей родини, що вже звикали до нього. «Може, я стану людиною?» – думав він. «Може, якийсь час поживу з ним і навчуся жити, як вони, і в мене також будуть діти?» Тут він згадав, що назавжди лишається юним і спохмурнів. Потім подумав, що сила, яку він тримав нині, ота блакитна сила може допомогти йому трохи міняти при потребі свою зовнішність, і повеселішав. Він ще не знав своєї сили, але можеш і таке бути. Він ішов легкою, пружною ходою, Волосся його лагідно ворушив вітерець, шуміли про щось дерева, шароділи кущі, шапотіла трава, але він нічого не слухав, бо не бажав слухати. Серце його і вуха були глухі нині, бо дзвоніла одна лише пісня, пісня кохання. Він зайшов у село саму перше, але оскільки його не бачили вже тут давно, але вночас бачили і нараз, і дорога до Лейного дому була, йому добре відома, прямував упевнено. Але перед самим домом Лей раптом побачив отого родуватого високого хлопця Гея, що під'юдив його стрибнуто через багаття, і привітався з ним. Гей саме заходив у сусідній двір, він привітався з Волином також вщемно, хоч насторожено. Волин відчував на собі важкий, підозрілий погляд гея, хоч і не озирався, пішов далі, але, здавалося йому дуже довго, що погляд гея не полишав його потилиці.